Ой, Василино, не жалій мені Тої пісні, бо якби не вона То може б я Розволочився, мов той гицель таж стільки дома не ночую Не годен зрадити Ту пісню Семен відклав граблі Присів на пеньок Біля дротівні Пахло коленою ялиною А з потоку несло терпким Запахом мокру снігу Там струмок ще прогризає собі дорогу в старих заметах, а під берегом, де закінчується коричневою стіною смуга лісу, проклювалися сині, брендуші і тремтливі дзвіночки підсніжників. А стежка, що побігла вниз до потоку, висохла зовсім, аж потріскала, і подумав Семен, що як не нині, то завтра піде в село до сина, і скаже йому, що залишається вже біля нього, а зградою на кечері най роби, що хоче. Іосип посміхнеться. Нарешті, тату, прийшли сте до голови по розум, бо те, що ви задумали, таке пусте. Вона до вас не прийде. Ваш час минувся. А тут пастимете коров, бо діти до школи ходять. «Марія в лісництві працює, а я в сільській кузні маю роботи повище вух». Василина лежала на постелі, марна і жовта. Кволо кивнула рукою до Семена, покликала тихо. «Підійди, Семенко, я вже не тут». Він схлипнув і вдарим чолом до побічниці, бо добра була для нього Василина і нічого не жаліла ні для нього, ні для дітей, хіба лише твої пісні. Та чого ж ти тепер, коли вже жити можна, і діти по добрих роботах розійшлися, чого? Зносилася Семене. Пролетіли бузьки над Семеновою граждою і не сіли. Ну то вже все. Нема чого тут далі сидіти, і ждати нема надії. Йосип добре каже. Семен дивився на обрій, підперти частоколом смарекової пересмуги, наче на ньому ще лишився слід по буськах і помітив, що повертається один птах. Птах летів просто до гражди. Семен схопився, розглянувся по небу за другим, але другого не було. Бузьок покружляв, покружляв над хатою, і врешті легко сів на старе гніздо і протяжно заклекотів, звівши до неба голову. Повдовів бідолашний, промовив Семен, і подумав, що таки мусить піти до сина, бо дуже тяжко буде жити двом удівцям на одному обійсті. Завтра піде. На даху клекотів без вгаву птах і розсипалося далеко по горах його печалування. Кінь спокійно зупинився і не здибився, коли з того самого зрубу, де колись раннім літом солодко пахли суниці, вийшла жінка і стала посеред стежки. Кінь діткнувся м'якими губами до її руки, вона провела пальцями по білій зіроці на його лобі і сказала «Не був ти, Вілька, на весіллі, та й на похороні не хотів бути. Не міг Олена. Заслаб, найбог рятує. Заслаб. Не сказав нічого більше, а хотілося зіскочити з сідла, і висповідитися перед нею ще молодою і гарною за все своє життя, за ту пісню, що проспівав її день за днем від молодості до нині, і що те життя чорне пахло йому весь час суницями, і що Василина добра була до нього, а Ілько побратимом був, та прийди до нього прощатися він не зміг, щоб не подумала Олена, зрадів Семен. Але мовчав, і з коня не злазив. Кінь м'якими губами обмацував Оленину руку. Другою вона гладила білу зірочку на його лобі. Стежка була вузька, і розминутися вони не могли. — Олено, — вимовив Семен згодом, — ти рік вдовуєш, а я два. Прийду до тебе, — поглянула. Всміхнулася. Ой, Семене, Семене, не ходити до мене, проказала. І тепер він побачив в ній витрішкувате дівча, що кидала в нього смерековими шишками на посовиську, і заплакану, шпичкувату дівчину на своєму весіллі побачив. Тільки не було тут чортиці з козубком суниць у руці. Пізно, Семене. Та й люди скажуть, що ми тільки й чекали свого вдівства. Вона обминала краєм стежки коня, проводячи рукою по його животі, по крупі. Кінь рушив.